Garizuma aldiko lehenengo domekea. A. Zikloa. Jesukristoren evangeli joan mateoren liburutik. Aldiaretan, espirituak basamortura eroan evangesuz. Deabruak tentatu egian. Berrogei egun eta berrogei gau baraurik egon ondoren. Azkenean gozetu egin zan urreratu ja kontentatzailea eta sanutan, jainkoaren seme bazara esaizuaa rri honek ho bihurtu daitez dala? Jesusek erantz utsan, Liburu Santuan idattzri dago, gizakia ez da ogiz bakarrik bizi, jainkoaren ahotik urteten dagouan berba guztitik baino. Orduan Diabruak guri santura Jerusalemera eroan eban. Eta tempuaren goreneko ertzean ipinirik esan eutxan. Gainkoaren semehasara, botail suo zure zu burua goitik bera idatziri dago eta bereain geruei agindu dute zu zaintzeko eta eskuetaneroan gozaitue harrieekin estropezu egin ez dagizun. Jesusek erantzun eutxan, beste hau ere idatziri dago. Ereztentatu jauna zure jankoa Gorduan deabruak, mendian batera eroan eban, eta munduko erreinu guztiak eta harin edertasuna erakutsiz, esan eutxan, guzti hori emongo deutsut, auspez gurtzen banozu. Orduan Jesusek esan eutxan, alde emendik satanaz, idatzi dago eta jauna zerre gurtuko dozu eta abakarrik zerbituko orduan deabruak itxi egin eban, eta ingeruak urreratu jakozan zerbitzera. Jaunak esana? Garizuman zeharreko lehenengo irakurgaiak jainkoaren herria aurkesten badeuzkun, eta honen utxegitea, jainkoa gandik aldentzea, Evangelizoak Jesus orkestuko deusku jainkoaren gizonlez, gizaki garaile lez, jainkoaren herri barriaren azieralez. Basamortuan zirikatua izan zan herria, basamortuan zirikatua izango da Jesus. Baina honek, garaile urten gorau tentaldietan, basamortuan lagun izango ditu basapizpiak, Eta ingeruak zerbitzari izango ditu. Huan bateat zalearen atxilotzeak, zarrerea emongo deutzo Jesusi. Amaitu da aldizarra, hasi da barria. Eta aldibarrian zartuk zarala adirasteko, biozbarritzea dozu, ez augarri. Hauzei izango da, garizumaldian dagokigun, Egin behar, bioz baritzea. Jainkoa geugana begira jarrina izatetik, jainkoa gana begira jartea. Ha, geure esanetara jarrina izatetik, geu bere esanetara jartea. Bere espirituak eroango gaitu aldakuntza horretara. Eta bizial izango dugu berbizkundearen barritasuna. Zalmoa gazo toitzean. Hau errepikatuko dugu. Erruki jauna pekatu egindoguta. Erruki jauna pekatu egindoguta. Erruki zakizaz jainko zure maitasun handiaz. Kendu gizu nire errua zure amaibako errukiaz. Garbitxu nagizu zeharon nire hobenetik, Garbitxu nire gaiztakeriatik. Erruki jauna, pekatu egindoguta. Nire bi hurrikeria ezagutzen dut, nire hobena beti begien aurrean daukot, zeuri egindutzut pekatu, zeuri bakarrik, zure begietan okerdana egindotenik. Erruki jauna, pekatu egindogu eta. Bios garbi bat jainko, sortu egizu nigan, Arnasa bizkorra barritu egizu nire barruan. Ez nagizu urrundu zeure aurretik, zure arnasa santua, ez kendu niri. Erruki jauna pekatu egindugu eta. Zure salvamenaren posa bihurtu egidazu, zure arnasa zabalez sendotu nagizu. Eregiko Deustasun espanok jauna eta nideaoaak iragarriko dau zure gorespena. Erruki jauna pekatu egin dugu eta